O dia 17 de janeiro na história, 1945, o Exército Vermelho entrou em Varsóvia, libertando a capital polonesa da ocupação alemã, que havia começado em agosto de 1939. 1948. Membros do Partido Comunista de Nova York foram julgados por traição da pátria. O fato marcou o início do macartismo, nome dado à perseguição de pessoas em atividades consideradas anti-americanas. 1949. Estreou nos Estados Unidos The Goldbergs, a primeira sitcom da televisão. Ela mostrava as aventuras de uma família judia de classe média do Bronx, 1969. Os Beatles lançaram o álbum Yellow Submarine, na Inglaterra. O disco logo atingiu o topo das paradas musicais. 1976. Foi divulgada a morte do operário Manuel Fiel Filho, no prédio do Doi em São Paulo. Ele tornou-se um símbolo da opressão durante a ditadura militar. 1982 O desabamento de uma ponte Pênsil sobre o salto de sete quedas no Paraná provocou a morte de 29 pessoas. Cerca de mil turistas ficaram isolados e tiveram de ser resgatados por helicópteros. 1985 César Caos, ministro das Minas e Energias, inaugurou a usina nuclear Angra 1, localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.